Távol-Keleti különkiadása jelentkező ma este jó estét kívánok. Kína, Szingapur és Tájföld. ezeket a helyszíneket látogatjuk végig sorra a műsor első felében. És mindebben az a meglepő, hogy Keleti Artúr itt van a stúdióban. És Pedig, nem hogyha nem ha Tájföld, akkor megszokhatták az elmúlt években a mi hallgatóink, hogy ha akkor Keleti Artúr biztos, hogy onnan jelentkezik, majd lesz hogy ott Hogyhogy itt van? Hogyhogy? Mert mondtad, hogy legyek itt. Ezért vagyok itt. Egy ott is leszek, majd majd Vandover Ilyen december közepén január közepéig ott egy csomó ilyen lesz. Sőt, legyen meglepetés ez szerint. Na, most megtapasztalhatod, hogy milyen, amikor itt beszélünk Tájföldről a műsorban. Szuper. Keleti Artúr, biz... Kelet... na, még egyszer, tehát Keleti Artúr és ki be biztonsági e szakértő mellett. Igen. Itt van mellettem Bódi Zoltán is, aki a netnyelvészünk. Én pedig Szilagy Jó Jó Árpád vagyok. Jó kedves kedves neked. Árpád, kedves Artúr, kedves kedves mindenki. Nem is rossz, köszönjünk egymásnak is. J Szia Sajkovszki, Szia Washington, múltkori alapján. Akkor most a biztonság éveket becsatoljuk, és szépen elrepülünk Kínába, és kapcsoljuk a kínai televíziót, ahol a Xinhua hírügynökség műsorvezetője fog beköszönni. Hello everyone, I'm an English Artificial Intelligence anchor. This is my very first day in Xinhuan's agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua, Segítsünk azért a mi hallgatóinknak, hogy mit mond angolul, egyébként ez a kínai műsorvezető, Zheng zhao hívják az eredetiét, akiről mintázták ezt a műsorvezetőt. hogy ő nem igazi. Ez nem egy igazi műsorvezető. Igen, hogy én vagyok az első, ez az első napom. Hát pedig teljesen én úgy nézett ugye. nagyon valóságos, olyan avatarszerű, vagy, hogy is mondjam, animáció? Hát igen, igen. A, ha jól füleltek a nézők, hallgatók, akkor ugye lehetett egyébként látni is, meg hallani is, hogy Azért a moduláció az nem az igazi, de és sok mindenről lehetne beszélni, meg hogy a mimika, meg ilyesmi az egy kicsit olyan nehézkes, de az én egészben... Ennek a monitoron, én közelről láttam a szájmozgáson valami kis piputyot. Világos, tehát mondom, lehetne ezt elemezgetni, meg, meg részletekre mondani, de azt gondolom, hogy nem ez az igaz, nem ez a lényeg benne, hanem az, hogy ez fantasztikus dolog. Tehát Hollywood már megjósolta azt, hogy egy, még egy olyan 10-20 éven belül már ugye a, a színészek... De még így szükség lesz, de inkább olyan szempontból, mint ahogy ebben a uh, műsorban is, tehát hogy előjátszon Igen. kvázi, ha Igen. fogalmazhatunk így a számítógépnek, és ő majd lemodellezi az ő mozgását, szájmozgását, um, egyes esetekben még akár a hangját is, tehát itt is, itt például nem tudom, hogy egy, egy ilyen, egy ilyen uh, hanggyűjteményből dolgoztak, mert az, az nem olvas, azt nem arról a hír nem szólt, vagy esetleg a színésznek az eredeti lemásolták, igen, szóval itt, itt még vannak ilyen dötszenők, tökéletesen minden arról szól technikailag, hogy, hogy milyen erőforrás van mögötte, ami ezeket a számításokat elvégzi. Uh, ugye otthon is, ha az embernek van egy ilyen atomreaktora, akkor a PC-s játékok szépen néznek ki. hogyha kisebb számítógépen van, akkor kevésbé szépen Igen. néznek ki, ez is erről szól. Tehát ez igazából csak technik, technológiai kérdés, hogy van olyan gyors gépünk, vagy nincs, és akkor szerben fog mozogni a szája. Na jó, csak pont ezért érdekes, mert ugye Kínában van elég ember, tehát az, hogy takarékoskodja, az emberi erőforrással az nekem egy kicsit meglepő, főleg a média világában, ahol tényleg beültethető az eredeti Zhang Zhao és a kamerája. Nem ez a lényeg, hanem ha az, hogy a, a kihívás, hogy ezt nekünk sikerült megcsinálunk, Nekünk. De de egy, egy másik híradásban olvastam ugyanerről, hogy uh -huh. igenis szempont az, hogy az erőforrásokkal takarékoskodjanak. Bocs várjál, várjál, nézzük meg ezt egy másik szempontból. Tehát épp ezt csak takarékosként az erőforrástól, de hogy gondolj bele abba, hogy most már mindenkinek személyre szabott hírei vannak, nem? Akkor miért ne olvashatná be? az én személyre szabott híreimet abban a sorrendben, akár abban a stílusban, amilyenben én azt szeretném Te egy hivatalos híróvasó. Esetleg összerakják nekem, mert látják, hogy mi érdekel, mire kattintottam rá, tudják, hogy én mondjuk inkább gazdasági híreket hallgatok, meg inkább nem tudom, mi turisztikai híreket hallgatok, és akkor elmondja nekem úgy, ahogy én azt szeretném a Akár a jövőben az általam kiválasztott hírmondó, mert hogy lehet, hogy ez a férfi nekem nem tetszik. Nekem egy csinos hölgy mondja a híreket, vagy fordítva, aki egy út szeretne, Szerintem inkább F -F felé érdekes, hogy ez mozdul. Biztos vagyok benne, hogy találnak ott, embert, aki beolvassa a híreket. Sőt, még, az nem az még arra van. is gondoltam, hogy ugye a híreket általában óránként mondják, vagy vannak a rádiók, ahol mondjuk fél óránként mondják. Megvalósítható egy ilyen digitális műsorvezető az, hogy a hírek közötti időpontban is, amikor mondjuk az események, tehát percenként jön egy újabb Kortosan. hír, akkor nekem mondjuk 16 óra, 11 perckor legyen Igen. egy abszolút percre kész aktuális híradásom. És ráadásul most már állott a technológia, hogy hogy önmaga tudja a szöveget is létrehozni a rendelkezésre álló információkból, kivonatól szöveget alkot, és ezt egyébként megfelé is olvassa. És, és is pontosan. Tehát azt előre meg tudod mondani, hogy mikor lesz vége ennek a blokknak, ami lehet, hogy csak 30 másodperc, nincs csúszás, nincs probléma, tehát minden, amit a gépiesítés be tud hozni ebbe, azt itt megláthatjuk. Azért kicsit a limitációkról még beszéljünk, egy, legalább egy fél mondatot. Zoli valakivel azért érintettek vagyunk a rádiózásban, Hát, hogy azért ennek vannak korlátai, tehát mondjuk a hírműfajban megvalósítható könnyen egy ilyen, hiszen ott fontos, hogy szabályja van a olvasásnak, hogy fegyelmezetten mondja, ne legyenek benne hibák, nem tudom én ide-oda ne kezdene ugrálni. Tilos. leírt szöveg felolvasandó, ugye? Igen, Énekelt az LGT. Igen, és a, az arckifejezésének, hogy is mondjam, csak a, a limitáltsága, tehát a korlátok közé szorítottsága, lehet, ehhez a műfajhoz kifejezetten illik is. Nem hírolvasás közben. Van olyan a téma, igen. Igen, igen. Jó, És más Azért Van még egy, ne felejtsük el, hogy mondjuk ez a, ez a nagyon merev hírolvasási keretek, amiket elmondhatok, például az USA-ban nem feltétlenül ennyire jellemző. Tehát kéréső, ott, ott például, kéréső, kéréső, kéréső, ott például nagyon fölhigítják viszont... ezt. Tehát, hogy kettő-három műsorvezető beszélget, véleményt formálnak, nevedgélnek, ö, esetleg még elsütnek egy-egy poént is egymással ö, ö, a hírekkel kapcsolatban. Tehát itt be lehetne dobni egy ilyen robot műsorvezetőt? Szerintem még rajta röhögnének. Nekem van egy ilyen érzésem, hogy e e e e e e e a, igen. De egy idő után ez így meg lesz, szerintem. Ez lehet. Ezek ugye mesterséges intelligenciára alapulnak, gépi tanulásra, lehet egy gépet ö, humorizálásra tanítani. Az én otthoni ö, Amazon Alexán például tök jó vicceket tud mesélni, amikor este fáradta haza, jövök, egy robotikus, de nagyon jó pofa. És mondjuk, hogyha éppen nem jut eszébe senkinek egy vicc az időjárásról, vagy a hódokról, vagy nem tudom miről, neki majd akkor neki tudja, hogy eszébe jut. Uh -huh. Azért én kíváncsi leszek erre, amikor majd a <síthat> A gép kezd el humorizálni, szerintem fogunk itt még nevetni ezen Piszta. a műsorban. A digitális világ érdekes. Újabb távol-keleti helyszínünk Szingapur, ahova régi jó ismerősünk, Fazekas Barbara néhány hónappal ezelőtt kiutazott. Egyébként a párjával ment egy vállalkozást alapítani, és megígérte nekünk, hogy majd időnként bejelentkezik itt a műsorban. Az első bejelentkezése fog most következni Szingapurból, amiről ugye pontosan tudjuk, hogy egy városállam távol keleten. Úgyhogy én kíváncsi voltam, hogy ott az okosváros programok mennyire jelentősek, mennyire fontosak. Az okosváros program kifejezés boncolgatnám talán egy kicsit, mert hogy... Biztosan van Szingapúr városnak, vagy Szingapúr államnak ilyen programja. Én inkább arról tudok beszámolni, hogy megérkezni ide állampolgárként vagy ideiglenes állampolgárként az, az milyen érzés. És uh, rengeteg olyan dolog van, amiben bele lehet szeretni, mert nagyon megkönnyíti az életet. Például készítettem nektek egy felvételt arról, hogy, hogy hogyan lehet jegyet venni a helyi tömegközlekedésre, Engem egészen ámulatba ejt a folyamat, mert tényleg sok is kettőször kell odaérinteni a, a kártyádat, majd a bankkártyádat és már mehetsz is utazni. A felvételem látszanak a részletek, szerintem szerintem fantasztikus, hogy megoldották az egészet. Ez nyilván egy központlag koordinált intézkedés, de rengeteg olyan nem az állam által koordinált ö, dolog van, ami megkönnyít egy állampolgár életét, például itt még ö, itt még szabad operálnia az Uber versenytársának, a Grabnek. Nem tudom, ez, ez ismerőse neked például látni. Én nem ismerem a Grab-et, de ha hasonlóképpen működik, mint az Uber? Ugyanaz, mint az Uber, Uber olyannyira, hogy elvileg ugyanaz a befektetőcsoport csoport áll mögöttük, és felosztották a piacot mindenhol a világon. Tehát ahol van Uber, ott nincsen Grab, azért, hogy ne kanibalizálják egymás, egymás piacát, potenciális vedőit. Uh, szóval itt van grab, ami azt jelenti, hogy uh, ilyen teljesen megengedhető áron lehet a városban bárhová utazni, és ez egy dolog, mert ezt ismerjük a Budapest, Budapestről is, mert egy ideig ott is, is uh, utazhatunk bűbberrel. De lehet rendelni ételt a Greben keresztül, lehet rendelni robogós transportot, és lehet rendelni például ma. Szóval ősz otthon nyomkodja az apot, és lényegében bármit a világon meg tudsz rendelni, oda, ahol vagy, és elvileg hamarosan jön a Szingapurba is a Goldjök, és végre lesz egy versenytársa a Grebnek. Ez elvileg ilyen központi utasítás, mert a, a versenyhivatal annyira nem örül annak, hogy, hogy ezt a. Sharing, sharing platformot egyetlen egy szolgáltató uralja. Tehát azt akarod ezzel röviden összefoglalva mondani, hogy a Szingapurban az a hétköznapi élet az ilyen értelemben gyorsabb és egyszerűbb, mint mondjuk Európának itt a keleti felében? Nem szeretem, amikor valaki ezt üzeni, de azt hiszem, hogy egy, egy picit ez picit a helyzet. Mondok még egy példát. Van egy közösségi bicikli szolgáltató, ami kicsit ugyanaz, mint a Bubi, csak sokkal egyszerű, mitől tud sokkal egyszerűbb lenni. Használod is uh, egyébként? Rendszeresen, rendszeresen. Egyrészt, mert nagyon könnyű magával az alkalmazással kinyitni a kerékpárt, tehát nem kell egy ilyen bonyolult regisztrációs folyamaton keresztül, mennem, már, már nem megy el ott az egész talaketben, hogy hogyan szerzem meg azt a kártyát, amivel majd közlekedni tudok. Nagyon egyszerű kinyitni, tehát oda egy qr kell olvasni a, a bringán, és már azzal tudom nyitni és aztán azonnal használhatom. Ez az egyik. A másik pedig, hogy nem meghatározott blokkokból lehet elhozni a kerékpárt, hanem mindenhol szét vannak szorva a városban. Tehát itt az utcán, ez egy ilyen sárga, sárga kerékpár, és fel tudod venni, és azonnal tudod használni, és aztán bárhol tudod hagyni. És aztán pedig egy térkép alapján tudod megtalálni a hozzá közeleső bingákat, hogyha ha tovább kell menned, és mindez mondjuk óránként 2 dollárért itt van az egyik barátunk, akivel szerettünk volna kimenni a, az óceánpartra. A greb szolgáltatásban már azt a címet adtuk meg, ahol láttuk a térkép alapján, hogy sok ilyen közösségi bringa van a parton. Kimentünk grebbel a partra, ott felvettünk három bringát, bringáztunk, ameddig jól esett, ott hagytuk a biciklét, hívtunk egy grebbet és hazamentünk. Szóval, hogy, hogy ezek a nem állam a koordinált Valahol okosváros szolgáltatások, ezek elképesztően meg tudják nyíteni a hétköznapi életet, mert ennek az alternatívája az lehetett volna, hogy kinézzük az interneten, hogy hol lehet biciklit bérelni, ami valószínűleg tíz ennyibe került volna, hívtuk volna a telefonon egy taxit, megváltuk volna, oda mentünk volna, a biciklivel mennünk kellett volna egy kört, hiszen ugyanoda kellett volna visszamenni, amikor újra taxit taxi és a többi, és a többi. Szóval egyrészt könnyebb, másrészt sokkal olcsóbb. Tehát az, hogy mennyivel sokkal olcsóbb itt közlekedni, Budapesten, az egyébként hihetetlen. Post a digitális világ érdekes. Szakítjuk a távol keleti túránkat, mert okosváros kiállítást tartottak, Smart City Expo-t, de hol is pontosan, keleti Artur? Barcelonában volt ez a rendezvény, és Most a héten? egy hét, múlt héten volt, gyakorlatilag majdnem egész héten, tehát hétfő hétfőtől. És ott Igen, igen, és az a megtiszteltetésért, hogy elő is adhattam ott a kiberbiztonságról. Kiberbiztonság és okos otthon hogyan függ össze? Okos város inkább? Okos város, igen. igen is logikus, mert az okos otthon egy okos városban lakik elméletileg, de lehet egyébként buta otthon egy okos városban is. Tehát azért ez nem olyan egyértelmű. Egy nem egyébként. Igen, abszolút, abszolút. Abban a, azért, ha már a összefüggéseiről beszélünk, azért van, van egy kis probléma ezzel, mert még lehet egy otthon buta, vagy akár direkt a magánéletre optimalizált. Igen. hogyha kilépek, ha kilépek az utcára, onnantól kezdve már, már, egy, már egy okos környezetben vagyok, ahol a kamera figyelnek, ahol a mindenféle adataimat rögzíti ez vagy az vagy amaz, tehát hát ott már élünk, a... most egyébként azt láthatták, hogy mi már fél is. <gül> hogy ott, ott már gyakorlatilag belépünk egy, egy, egy másik világba. Igen, És erről adtál elő? Igen, erről adtam elő. Tökében arról, hogy ma egy okos város, ami, amit hallhattuk az előbb, hogy mindenféle funkciókkal, érdekes funkciókkal rendelkezik, az az, az, a, a biztonságot a kamerák, a rendőrök és mindenféle egyéb szinten kezelik, de az valójában nem ugyanaz a biztonság, amiről mi beszélünk kiberbiztonsági szakértők, az egy szinten lejjebb van, mondjuk úgy, hogy a metróban, ha lehet így fogalmazni, tehát az, a, az, ami nem látszik, az a város alatt lévő réteg, és erről a másik rétegről beszéltünk, ott e, tartottam előadásra, és vettem egy panelbeszélgetésben a, a hallgatóságnak, hogy ott mi várható. Tehát amikor a, a, a, ez a hacker anteport, az, ugye hacker a kapu előtt, ott föltöri a rendszereket, és akkor mondjuk szabályozza a kamerák működését, vagy valami hasonlót. Mutassunk is egy képet onnan a helyszínről, ami téged ábrázol, meg valaki mást. Én. Szalutáltok ti ott, de kinek? Bizony, hát nem kivel tudtam szalutálni, hanem ez a dubai rendőrség által rendszeresített, és a jövőben, a most is használt rendőr-robot valójában, aki így a képen nem látszik, de alul ilyen nagy kerekekkel rendelkezik, és ő gurul a városban, nagyon mozgékony, tud mozogni jobbra-balra, többek között tisztelegni is természetesen, mert egy rendőrnél ez kötelező. Megábbá az még nem olyan nagy hogyha begurul ez a rendőr. Így van, így van, így van. Érted? Úgy van, az elején látható az a kis kijelző, azon a kijelzőn lehet vele interakcióba is lépni, tehát ott mindenféle dolgokat kiír, ott meg lehet nyomogatni dolgokat rajta. De ami igazán érdekes, hogy neki is, úgy mint ahogy Amerikában például van egy nagyon hasonló megoldás, neki rendőrségi jogai vannak. Ez azt jelenti, hogy ha ott gurul, akkor jobban ha nem nyúlsz hozzám, mert abból nagyon nagy baj lesz. És ugye például ebben a, ebben a két szemében, ami ott én feketének tűnik, valójában kamera van, Aha. és ő mindent rögzít, amit lát, és azokat a rendőrségi egyébként fel is tudja használni. Kicsit ijesztően um, néz ki ez a, a biztosul A dolgokat? Hát... Um, fura. Legalább, igen, fura, de legalább humanoid. Aha. Most ha jobban belegondolsz olyan, mint egy maszkban lévő rendőr valójában. Tehát egy maszkot viselő rendőr. Hmm. Igen. Ez például egy okos város megoldás mellesleg. Neked ott a kiállítás helyszínein járkával, volt olyan érdekesség, ami és újdonság? Közben hát majd én... mindjárt láthatunk képeket. Is igen, segíten. igen, igen. Hát ugye én, én, ott, én ott a daj Telekomnak a, az ilyen európai okosváros megoldási központját képviseltem, és ezért, ez, ezért voltam ott. Itt például pont a malájziai egyik államtitkár beszélt az ő saját megoldásaikról, itt meglátható a, a Deutsche Telekomnak a standja, ahol például olyan megoldások voltak kinn, amik elektromos autóknak, az ilyen okos töltése, hova lehet vele parkolni, sok minden más, kijelzők például, hogy egy okosváros, az is elvárható, hogy az ember minden kielzőket lát, és azon látja a forgalmat, látja, hogy mikor hol érhet oda, hol van baleset, esetleg ha veszély van, akkor arra figyelmeztetik, a különböző eszközeit töltheti, arra mindenféle információk érkezhetnek meg. A Jokos városhoz jár egy egy applikáció, is, amivel megnézhet dolgok, de egészen extrém dolok is vannak, például az, hogy mondjuk egy ilyen virtuális valóság segítségével megnézhetem egy városrészt, hogy az hogy fog kinézni mondjuk fél év múlva, vagy három év múlva zajlik egy építkezés és rámelem ott a telefonom, és megmutatja, hogy ilyen lesz majd a város, hogy a fölépül. Tehát gyakorlatilag az informatika ilyen hátborzongatóan jó mennyiségű és minőségű tartalmat tud egy ilyenbe belelehelni, gyakorlatilag egy ilyen okos városkoncepcióban. Az egyik fotódon láttam, hogy a budapesti közlekedési tehát a BKK futárszolgáltatása is megjelent ott Barcelonában, mint hogyha az egyes villamosnak a megállóit láttam volna az egyik képen. Ez olyan kirívó eset Európában, hogy... E itt van, a, ezen a képen látszik. Igen. Ezen a, tehát ezen a, ezen a Smart City Expo-n a különböző városok és cégek mind eljönnek és bemutatják az okosváros megoldásaikat. A, mielőtt itt voltam, én azt hittem, hogy ez úgy néz ki, hogy van butaváros, meg okosváros, és, akkor a, és ez egy ilyen egy on-off kapcsoló. De ez nem így van, valójában egy okosváros az, az, az elkezd okosodni, tehát különböző funkciók kezdenek benne megjelenni, és ettől lesz valami okos. És éppen ezért ide kihozott, nyilvánvalóan Magyarország is nagyon sok különböző megoldást, amiket, amiket mit már bevezettek. Nem feltétlen egyedülállóak állóak ezek, de mindegyik egy kicsit más, valamelyik így oldotta meg, valamelyik úgy oldotta meg, informatikai szempontból előre előremutató, valamelyik ugye tulajdonképpen csak úgy ott van, de, de határtalan a lehetőség. És hát ahogy az már így elő is került pont Szingapur könnyű Dél-Kelet-Ázsiában, nagyon sokan használnak már ilyen megoldásokat, és ne felejtsük el, hogy ott azért vannak ilyen aprócska városok, mint például a bankok, mondjuk ilyen 15-20 millió emberrel, ahol azért egy, egy okosváros megoldásnak rengeteg előnye van. E, például ott én tudom, hogyha ott járok és megbeszéléseket próbálok szervezni, akkor az, hogy én a városon átjussak az egyik feléből a másikból mondjuk két óra alatt, az egy nagy teljesítmény. Tehát ott azért fontos az, hogy merre lehet menni, merre nem lehet menni. Egyébként még egy megjegyzés itt a, a, a, a riporta kapcsolatban, hogy a... A Gózek egyébként egy rendkívül izgalmas szolgáltatás, az, amíg egy Indonéziában az a említett igen, a, mint rá versenytársa picit még többet is tudod, például olyanokat lehet csinálni, hogy kijön hozzad a Gógy az motoros, főleg motoros szolgáltatás, kijön hozzád a motoros ember, és, és megcsinál neked minden. Rám olyan nagyon már ez nem vonatkozik, de neked például a hajadat lenyírja, vagy éppen kis valakit, hogyha arról van szó, sőt, lehet költöztetésre is használni, vagy ha otthon vagysz egy adaptert, vagy a mikrofon Nincs. De otthon maradt, akkor elküldé a gógycsek azt közelítette, akkor az azt mondja, hogy a masször jön a robogón, és akkor bizony. ő végzi el persze. a masszirodát. És akkor meg lehet rendni egy gyógyszert, lehet kérni mindent, és mindenek van egy ilyen ki sikonja, rá lehet nyomni. E, tehát ezek, ezek azok az okosváros funkciók, amiket a jövőben szerintem mindenhol láthatunk, és nekem az volt ott a feladatom, hogy ezeknek a védelméről beszéljek. Mert nyilván, hogy ha valaki tudja, hogy most megy hozzád a masször, ha valaki tudja, hogy mennyi a vérnyomásod, ha valaki tudja, hogy milyen gyógyszer szetszbe, mert mondjuk feltörte az okosváros rendszert, vagy annak a Részét, hát akkor azzal elég nagy baj lehet. Na, én azért egy mondat még visszatérnék erre a BKK futára. Ez mióta néhány évvel ezelőtt bevezették Budapesten, én azóta nagyon büszke vagyok rá, hogy Magyarországon ilyen rendszer működhet, mert tényleg real-time lehet látni azt, hogy melyik járat éppen hol jár, vagy az a busz, amire éppen várok, az hol jár. És hogyha jól láttam, ott az egyik képen az is látható volt, hogy a környező, tehát a mi régiónkban, itt Közép-Kelet-Európában, más városokban ugyanilyen megoldások hol tartanak, és ha én jól értettem, akkor nagyon előre haladott ebben a kérdésben Budapest. Abszolút, sőt, egy térkép is látható volt, ahol éppen azt mutatja a rendszer, hogy mennyi eszköz van éppen forgalomban, mert a mennyi autó vagy autóbusz azok Hol járnak milyen az állapotuk. Ugye van egy kontrollközpont, ahonnan ez az egész dolgot megfigyelik. Ez is egy nagyon fontos kérdés. Ilyen szempontból, ha ez egyszer megszokják az emberek, mint hogy Budapesten már megszokták, onnantól kezdve ez egy létfontosságú infrastruktúra, lesz nem állhat le, minden apró hibát észrevesznek rajta, ugye, hogy megjelenik a kis ikona kijelzőn, hogy van egy probléma lehet, tehát itt azért sok minden van, és hát ami, amiket látunk barbarának a bejelentkezésébe is, hogy ott ilyen kártyával fizetek, akkor kilob egy kártyát, ez bedugom valahova, hanek gondolja az ember a logikáját, akkor a rendőr rengeteg kiberbiztonsági probléma lehet, amire nagyon oda kell figyelni, hogy ott azért ne lehessen az csak úgy így, vagy úgy, vagy amúgy kiátszani, vagy ha kiátsza valaki, azt hamar észle venni. Rengeteg különböző feladat van ezzel kapcsolatban. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Mégpedig Tájföldre utazunk, ahol 15. alkalommal rendezték meg a robotvilágbajnokságot, vagy lehetne mondani World Robot világ Robot Olimpiának vagy robot világ Olimpiának. Itt a egy kicsit beszélgettünk erről, hogy milyen a... Világ robot. Világrobotok, egyesüljetek, igen. igen. Olimpia, robotvilág. Oh. Na, szóval hogy egy... szerintem az olimpiát nem mondjuk már többször. Pedig benne van a nevében. De, De akkor... olimpiád? Olimpiád. Az, az én Olimpián meg az ő, tehát te olimpiád. Tehát euh, jaj, egy olyan jaj, versenyről jaj, van jaj. szó, amit 2004 óta szerveznek meg nagyvárosokban, és egyébként már most mondom, hogy jövőre győrben lesz, tehát itt Magyarországon ez a világbajnokság, vagy világverseny, de a mostani, az idei Tájföldön volt, mégpedig Chiangmai városában, ahol én a szombati napon fölhívtam Horvát Ádámot, aki a digitális pedagógiai módszertani központ divízió vezetője, és hát ugye tudni kell, hogy a távolkeleti országok 8-9 órányi távolságra vannak tőlünk, hogyha itt most kora este van, akkor ott már igen csak hajnal, ugye ezt Artur nagyon pontosan igen. tudja. Amikor, Amikor én éjfélkor csörög a telefon a vagy mozi közben, valaki fölhív, és Szia, Artúr! Ha kezdi, akkor tudom, hogy nem tudja, hogy ott vagyok. Szóval ezért hívtam föl szombaton reggel Horváth Ádámot. Egy kicsit rossz volt a térerő abban a kongresszusi központban, ahol éppen tartózkodott, úgyhogy ezért a képminőség nem igazán tökéletes, de lehet majd érteni, hogy tudósít, hiszen ő egyébként a zsűriben volt benne az egyik magyarként, és azt még azért tudni kell, hogy a rengeteg csapat között volt 8 magyar csapat, és a bejelentkezés után elmondom majd, hogy milyen eredménnyel zárták az idei bajnokságot. Égeszen botosan Tájföldön, Csiángmai városában, eh, ahol most jelen pillanatban a World Robot olimpiát 15. nemzetközi döntője zajlik, és mögöttem a magyar pavilon áll, amely azért került külön kiállításra, mert jövőre Egyébként először kerül Európában megszervezése a World Robot olimpiádnak a nemzetközi döntője, mikozá Magyarországon Győrben lesz majd jövőre a döntő, és mint a jövőévi szervező, ezért itt Magyarország már bemutatkozik az idei standon, vagy az EI olimpián. Ez a bels belsőnyed öt különböző kategóriában versenyeznek a versenyzők, de egy gyakorlatilag a kisebb gyerekeknek LEGO a nagyobb gyerekeknek pedig fémrobótokkal kell versenyezniük, különböző feladatokat kell megoldaniuk, amit kiegészít olyan versenysorozat is, amiben arról kell a gyerekeknek beszámolniuk, hogy hogyan kezdenének bele egy új üzletbe, és hogy hogyan lehetne felépíteni egy új üzleti vállalkozást, már kifejezetten robotokra vagy informatikai megoldásokra épülve? Tehát akkor nem csak kis technikusokat képez egy ilyen verseny, hanem a való életbe is bele kell helyezni a robotok világát, és hasznosítani kell azokat. Így van, és ehhez gyakorlatilag a gyerekeknek minden tudásukat latba kell vetni. Ráadásul nagyon sok ország, több mint 80 országnak a versenyzői vesznek részt. Jól emlékszem, több mint 22 ezer csapat indult, mire aztán ide a nemzetközi döntőbe kijutott 463, amelyek közül 6 magyar csapat is ide jutott ki a nemzetközi döntőbe. És milyen eredményt érnek el a magyar csapatok? Hát ez majd mai, illetve a napon kiderül, mert ma zajlik a zsűrizés. Nekem is vissza kell rohannom nem sokára majd az egyik zsűribe bíróként. És a holnap délutánjára derülnek ki az eredmények, akkor lehet megmondani, hogy hogyan szerepeltek a magyar csapatok. Pár szót akkor arról, amit te zsűrizel, melyik kategóriában és hogyan látod, milyen színvonalon dolgoznak a fiatalok? Hát én éppen a Future Innovators kategóriában zsűrizek, amelyben egy komplex üzleti tervet kell bemutatni a csapatoknak, amelyet, amely az ő általuk készített robotban megoldásokra épít, amelyre egy külön kiállító térben egész installációkkal kellett készülni a diákok, amelyet egy másik zsűriben is zsűriznek, illetve mi pedig azt vizsgáljuk, hogy a üzletileg mennyire állna meg a helyét, Uh, amit ők elképzeltek és felépítettek. És a zsűri is egy ilyen nemzetközi csapat? Kikkel kell együtt dolgoznod? 172 tagja van a zsűrinek. Uh, nagyon sok országból, szinte az összes küldőországból uh, részt vesznek zsűritagok is. Uh, én például németekkel, indiaiakkal dolgozom együtt a, a, az én zsűrimben, de gyakorlatilag minden országból uh, jönnek tagok. Esetleg még el tudnám mesélni valami konkrét sztori a megoldásokról, amik előkerülnek a csapatoknál, olyat, amit persze mi is megérthetünk, mert nyilván lehetnek egészen speciális megoldások is. De hogyan, milyen módon dolgoznak a robotokkal a fiatalok? Hát az egyik pályán ott euh, lég, tehát ott a robotoknak focit kell, euh, egy foci kell részt venni, venni. a másik pályán ott euh, arról, az a feladat, hogy egy robottal egy nagyon komplex puzzle kell kirakni, amelyben nagyon sok a véletlen ellen is, és ez különösen nehéz teszi a dolgot, ez az advanced robotics kategória az életemistáknak. És van még egy csomó olyan kategória, amelyben a, a diákok robotjainak egy versenypályán, egy asztalon különböző feladatokat kell végrehajtniuk, amelyeket a robotoknak a szenzorainak a felhasználásával kell összeépíteniük különböző elemeket, egyik helyről a másik átvinni, felismerni, akadályokat kikerülni. Ez egy eléggé komplex feladat. Horváth Ádám ott, a digitális pedagógiai módszertani központ divízió vezetőjét hallottuk, tehát Tájföldről, és szerintem Zoli még emlékszik rá, hogy az évezet fordul előtti műsorainkban már beszámoltunk a robotfoci bajnokságoktól. ez egy kedvenc témám egy De egyébként. Akkor még kicsit nevetséges volt, meg lehetett... De eh, mindig komolyan benne láttam te... te... én mindig láttam benne a fantáziát. És egyébként meg, egyébként meg foci, meg robotok, meg valódi focisták, és Magyarország. Na, azokból lett ez egyébként. Ebből fejlődött ki ez a, ez a világbajnokság, és 2004 óta tartják meg, és akkor még egyszer mondjuk el, hogy jövőre egy győrben lesz. Most pedig ismertettem a magyar csapatok eredményét. A Robot világbajnokságon, tehát idén hatodik helyezést értek el az Open Junior Sig et Hun, tehát úgy van nevő, hogy Sig kukács Hun, és az Advanced Robotics Challenge Inno Robot X Hu magyar csapatok. A legfiatalabb. Jó nevük van? Gratulálunk nekik, és a legfiatalabb We Do kategóriában kategóriában verseny volt, ahol a HT Robotime az értékelésben legszabályosabb külön díjat kapta, és szuper pontszámot értek el. Mindezt egyébként a VRO, tehát a World Robot Olympiad Facebook oldalán találtam. Egy mostanában divatos videót látunk, amit a youtube on tettek közzé, pedig arról, hogy egy YouTuber bemutatja, hogy miképpen lehet iPhone-on, illetve Androidos telefonkészüléken a hely alapú szolgáltatásokat beállítani. Egyszerűek egyébként ezek, ezeket a beállításokat látjuk. A önmagában nem túl izgalmas képi látvány, annál érdekesebb maga a szolgáltatás. Bódi Zoltán a netnyelvész. Igen, a, a mobilitást, az, a, a telekommunikációnak a mobilitását ugye a, a mobiltelefonok hozták az életünkben, és nagyon hamar, tehát viszonylag a technológia elterjedéséhez képest, nagyon hamar azok a funkciók is előkerültek, amelyek nem a beszéd, Alapú adatseréhez kapcsolódnak, és még csak nem is az írott szöveg alapú adat Nem az SMS-re gondolsz. Hogy igen, igen megadapra. Hanem, Hanem hogy van két tárgy, ebből az egyik fix, a másik mozog, és a kettő egymásról tudja, hogy hol van. És ráadásul nem csak, hogy tudja egymásról, hogy hol van, hanem adatot is tudnak cserélni egymással. És adásul úgy, hogy az, az adott pozícióhoz kapcsolódjon. Vagy van még bonyolultabb, ha van két mozgó tárgy, és a kettő egymásról tudja, hogy hol van, melyik pozícióban van, és a, a, éppen a helyéhez kapcsolódó adatokat fognak egymással. De ez hatodítsam már el nagyon eljön. egyszerűre. Annak idején a kémfilmekben mondták, hogy a három szögeléssel hogyan lehet belőni, hogy valaki hol tartózkodik. Mm -hmm. Hát ugyanezt használják a mobiltelefonokkal, hogy meg lehet határozni egy telefonnak a helyzetét. És ezt ki lehet használni nem csak a kémfilmekben, vagy az igazi ez hát világában. A lényeg a, a hétköznapi használat, ami most már tulajdonképpen teljes mértékben elterjedt. Egy, egy egyszerű hasonlatot mondjunk: buszmegállóban van egy jeladó, amelyik milyen jeleket fogadni. hát nyilván a, ezért a menetrendet. A zsebedben van egy mobiltelefon, amelyiken van egy olyan alkalmazás, ami mondjuk a jelvevő funkciót látja el. A már elősöd és... BKK futár például. Hát például igen, csak egy kicsit, tehát azt neked kell elindítanod. Uh -huh. e, még e, itt annél a hely alapú szolgáltatásnak a lényege, elég csak annyi, hogy odaállsz a busz megállóba megpityan a telefonod, hogy jött valami adat, előveszed, megnézed, és kírja, hogy a 8-as buszra vársz, ami három perc múlva fog jönni, és egyébként három sarokkal van arrébb. E, és, és számos ilyen megoldást lehet találni. Na most nyelvileg mi az egészben az érdekes? E, az az hogy is mondjam, csak ügyetlenkedés, ahogy az eredeti kifejezéseket próbáljuk magyarítani, és teljes mértékben összevisszaság és káosz van ezen a területen. Nagyon kiállt egyébként a hazai terminológia, alkotás minden területen, nem csak a kiberbiztonság, nem csak az infotechnológia, nem tényleg minden területen valami rend után, de most ezt hagyjuk. Tehát, a Nearby Notification, ugye az eredeti kifejezés, amit leginkább ugye hely alapú értesítésként szoktak mondani. Az, ugye a Nearby, az közeli. Bizony és közeli, sőt mondhatnánk azt is, hogy szomszédos. Szomszédos, igen. Tehát mennyire kifejező lenne, mert pontosan erről van szó, hiszen ez a szolgáltatás valamilyen vezeték nélküli kapcsolatot igényel, hogy a két eszköz meglássa -e és megtalálja egymást. Nyilván más technológia is van a háttérben, de a lényeg a vezeték nélküliség, és alapvetően bluetooth, de nyilván más megoldások is vannak, mert ugye valami távolabban, akkor már nem bluetooth de az a lényeg, hogy, hogy a közeliség, a szomszédosság az egy nagyon fontos elem a másik tagja meg a kifejezésnek tehát ugye ez az egésznek az összefogója tehát van egy jeladó és van egy jelvevő a jeladó pedig angol az a beacon Eh, ami nem eh, legyen a békönnel, Nem, nem, nem, nem, más. Eh, másképp kell le is írni, meg, meg kiejteni is. És alapvetően ez aképpen tényleg a jeladóként eh, lehet lefordítani, de jelzőfény meg ilyeneket is jelent. És egyébként gyakran szerepel magyar szövegekben, technológiai szövegekben bójaként, ami nekem egy nagyon tetszetős hasonlat egy metaforikus kifejezés. Ugye a bója az micsoda, pontosan azt fejezi ki, mint amiről itt van szó, hogy a víz, ami folyamatosan változik meg mindent, tehát a környezetünkben van egy fix pont, Sőt, ami valamit csinál. Hullámzik a víz, mint a húl húl lámzik, fó, és csinál, csinálok. és a, a bója az pedig egy fix pont ebben a pozícióban, és az valamilyen jelet, tehát látom, hogy ott az igazodási irány, és tulajdonképpen pontosan erről van szó, de mondhatjuk jeladónak, vagy, vagy bójának, is, és van egy jelvevő, ami ebben az esetben ugye jellemzően valamilyen alkalmazás, mobileszközre fejlesztett alkalmazás, és egészen forradalmian új és nagyon fantáziadús megoldásokat lehet alkalmazni. Kapcsolódva a mai főtémánkhoz, az okossághoz, az infotechnológiai okossághoz, a számítógéppel támogatott városszervezési rendszerekhez, szerintem ezek a megoldások nagyon hamar tömegével fognak elterjedni eredni a mi fővárosunkban és Budapestünkön, meg de meg a világon sok felé. Egyébként a dolgok, az indító oka, hogy miért beszélünk -e erről, az androidos világban nagyon komoly fejlesztések zajlottak ezen a területen, és elszaladt valahogy a ló, pontosan kiberbiztonsági problémák merültek fel, tehát már boldog boldogtalan mindenkinek a készülékére mindenféle akármilyen vackot, üzenetet, amit nem is kért, azokat sorjában küldözgették. Egy és a reklámot? Jellemzően nyilván kereskedelmi célja megkereséseket, és e, emiatt kénytelen volt az Android Fejlesztő Központja egy alapvető változást e, végezni a rendszeren, ami kicsit nyilvánvalóan a használhatóságát e, csökkenti, viszont a biztonságát növeli, és ugye Arthurral egymásra nézzünk, már csak ilyen a biztonság, hogy, e, hogy kicsit kényelmetlen, de egyébként meghozza a, a, a, az árát. meg. Megtökti... Nem mondani, hogyha, hogy okos emberek mindenféle jó szolgáltatásokat kitalálnak, a biztonsági szakértők oda és lekapcsolják. Így van, igen, jó, igen ez, az az, el, ez szokott lenni, de, de az mindig azért van, mert túl túlmegy valamilyen határon igen. a dolog általában. Ezek a képsorok olyanok, mintha egy dokumentumfilm és egy krimi elegyét látnánk. Mi a címe ennek a sorozatnak, Artur? Nem tudom, hogy fordították magyarra. Angolul making a murderer, vagyis csináljunk gyilkost valakiből. Talán így lehetne a legjobban lefordítani. Hogyan alkotunk gyilkost, hogyan csinálunk gyilkost, igen. De ez nem azt jelenti, amit szó szerint mondasz, vagy azt jelenti? Hát ez az érdekes, ezért nagyon találó ez a cím. Az az úri ember, akit láttunk itt az elején a, a gyermekfotókban, és akit most látunk felnőttként is, őt Stephen Aubry-nak hívják, és Magyarországon nagyon kevesen hallottak róla, vagy kevesen beszélnek róla, az usa nagyon népszerű lett ez az úri ember. Ő a győző. Tudom, hogy erre most nagyon röviden kéne válaszolnom. Üm, inkább elmondanám nagyon röviden, hogy mi történt az emberrel, és akkor szerintem mindenki érti, hogy miért lett ebből dokumentumfilm, hogy ráadásul a második évadját éri meg a Netflixen, meg hogy hova ment kezd az egész. Stephen Aubrey, az egy, egy, egy kisvárosban, az óvrék családi birtokán érdegélt, egy autófeldolgozó autó feldolgozó üzemük van, vagy ilyen vállalkozásuk. És, és hát biztos tudjátok, azért minden kisvárosban, az Amerikában is így van, vannak fekete bárányok. Tehát van a nem tudom melyik család, vagy a nem tudom kicsoda, aki mindig rossz fát tesz a tűzre, vagy legalábbis a jedelem, az őket így berakta ebbe a zsugorban. Na, ő, ők az óvrék. Um, és hát ezért, a, a, amikor a, a kisvárosban, még a 80-as évek közepén, ha jól emlékszem, történt egy, egy, egy, egy, egy megerőszakolás, egy, egy, egy, egy hölgyet sajnos megerőszakoltak, és, és nagyon csúnyán bántalmaztak a tengerparton, akkor, akkor azonnal volt kihez menni. Nyilván ő volt az a lennető, rajzoltak egy fantomképet róla, és hát a hölgy, akit megtámadtak, szerencsésen túlélte és felépült ebbe a a támadásból ő azonosította Steven O'Vrick, mint a támadóját, úgyhogy a le is ültették. De természetesen vég azt mondta, hogy ő, ő, ő ártatlan, mint ahogy a legtöbb elítélt sajnos a börtönben az mondja, hogy ártatlan. Viszont róla ki is derült 18 év után, hogy ártatlan DNS vizsgálat bizonyította be az ártatlanságát. Úgyhogy kikerült a börtönből, a dokumentumfilm egy része erről szólt, hogy, hogy bizonyították be az ártatlanságát, ő hogy nem, nem volt hajlandó a tanú, nem volt hajlandó beva, bevallani, hogy ő tette ezt a, ezt a dolgot, pedig akkor hamarabb kiengedték volna, végig azt mondta, hogy ő nem val maga ellen ártatlan. Ilyen fordulatos ez a történet, hogy egy komplet egy sorozatot érdemes volt megvalósítani. Hát mert persze, mert közben előkerült, hogy ki volt a valódi gyilkos, akkor mi történt. Na de ez a dolog egyáltalán nem ér véget, még csak most kezdődik. Ugyanis Stephen Aubrey, miután 18 évig ült a börtönben, hát egy kicsit fölvosszantotta magát ezen a dolgon. Azt hiszem, hogy ez érthető. De ezek után az ellen a, a város ellen, meg az ellen a sheriff hivatal ellen, aki egyébként kifejezetten rosszindulatú volt, amikor megvádolta, és volt egy nagyon erős prekoncepciója vele kapcsolatban, tehát bizonyítékokat van hamisítottak is, hogy őt börtönbe tudják jutatni Egy 36 millió dolláros pert indított, hogy akkor ő ezt szeretné megkapni. De elkövette azt a hibát, hogy nem ment el onnan, ahol ezek az emberek élnek, mert akiket megvádolt. Úgyhogy nem sokkal rá, egyszer csak eltűnt egy Teriza Holbeck nevezetű hölgy valahol a környéken, és ahogy az egyik rendőrségi felvételen lehet hallani, az egyik rendőr be is jelentette, hogy nem találták még meg a ennek a a Holkak nevű hölgynek a holtestét valószínűleg halott, de a Steven Orwitt azért már, azért már letartóztatták a biztonság kedvéért. Na, és akkor eindult a tárgyalás, mert kiderült, hogy a hölgyet tényleg meggyilkolták, és az ő autófarmján találták meg az autóját, mert mind a benne volt a vére, tökvilágos volt az eset, úgyhogy nyilván le is kell csukni. Le is csukták, életfogytig tartó büntetést kapott, csak hogy most is azt mondja, hogy ártatlan. Ezt se ő csinálta, ahogy az előző se. És Hát több ügyvéd volt, aki próbálta megmenteni ezt a helyzetet, sikertelenül. Azóta A sorozatban mutatják nem. ezeket a jeleneteket? A, hát a, a, a sorozatban végig, végig mindenkivel interjút csináltak, nagyon, nagyon izgalmas, tényleg, hogy követi az ember a tárgyalást, aztán, hogy mi történik, és a többi, de hogy ami, ami a következő csavar ezen, hogy ahogy a DNS minta megmentette 18 év után, most is egyre jobban gyűlnek a bizonyítékok, és nagyon úgy néz ki, hogy ez is egy ilyen rendőrség által kreált esetnek tűnik, csak hogy most már nagyon nehéz utána nyúlni, plusz még az unoka testvérét is leültették, aki bevallotta, hogy, hogy ők ketten követték el ezt a, ezt a gyilkosságot, csak hogy azt meg egy olyan körülmények között szedték ki belőle, hogy hát az, az megtekinthető a felvétel, hát szörnyű, tehát ott gyakorlatilag 16 éves gyereket nem túl magas Mikóval, gyakorlatilag rábeszéltek arra, hogy vallja be, hogy ő ültette. Ütett, Na, de hogy, hogy, hogy, hogy jön ez ide? Egyrésztről a sorozat, a sorozat fantasztikus, nagyon izgalmas. Másrésztről, ami engem hihetetlenül lenyűgözött, az az, hogy végighizgoltam a sorozatot, hogy mi történik, és közben egyszeresen néztem meg az interneten, hogy valóságban mi történt. Mert engem az érdekelt, hogy a dokumentumfilm hogy magyarázza el nekem, hogy mi történik. De amikor vége lett, akkor mindig van egy űr. Aki a sorozatnéző, az tudja, hogy az űr az nagy, nagy problémát. Azonnal megnézem, hogy mikor lesz a következő szína. Na de itt nincs, mert ez a valóság. 2017 valamikor, sőt 18. augusztusában Most azt az hiszem az véget ért és a valóságban, Igen. hogy küzdenek érte, egy nagyon jó ügyvédnő fölvette a a védelmét egy Ketlin nevű ügyvédnő, és mit csinál ilyenkor az Arthur, aki izgul, hogy mi történik, megnézi, hogy mit csinál a Ketlin Aki, mint ügyvéd, folyamatosan a Twitteren, a Facebookon, mindenhol kommunikál. Tehát, amint véget ért a sorozat, abban a pillanatban már lehetett is megnézni Twitteren, hogy Ketlin Zelner mit mond. És mert, hogy az ügyvéd a védelemnek lehet kommunikálnia, az állami váltóságnak meg nem. Hát csak nem, meg van, védeni. Ne, már a tárgyalás, mert Tehát most ül a börtönben, most fellebbez meg mindenféle dolgokat próbálnak csinálni. A. Tehát nyilván az állam azt mondja, hogy ő eldöntötte. Ugye Félágos. volt ő tárgyalás, ez a. az ember bűnös. Ketlin meg azt mondja, hogy nem. Úgyhogy reggel, mikor fölkelek, akkor mindig olvasom a Twitter üzenetét az, az ügyvédnőnek, hogy hogy áll éppen az ügy. Nagyon izgalmas, és velem még ilyen sose volt. Hogy tulajdonképpen egy, egy valós ügy, amiben egy dokumentumfilmet, egy sorozat, amit végignéz az ember, izgul rajta, és utána, amikor vége van, akkor a valóság folyamatosan érkezik a telefonjára, hogy most mi történik. Hogy hanem még most is élő. Élő, és az emberek aktívan hozzászólnak egy-egy ilyen Twitter üzenet, amikor kiposztol valamit, hogy találtak most egy újabb bizonyítékot. a tízezer ember reagál rá, beszélgetnek róla, nagyon izgalmas az egésztől. Az előbb is egyébként az ügyvédőnek a Twitter oldalán, hogy fotót is közzétett, és például, gondolom, hogy ezek rajongók lehettek, hiszen mindjárt majd látjuk megint ezt a képet. 500 Free követő. Free Steven, tehát hogy szabadítsák ki Steven-t. Igen, szépen, ő, és, és, a, és az unoka testvérét is így, így van, hiszen ő is hm. ö, ártatlanul ült. Most látszik ott a stadionban. Ő hátán. már egyébként össze is rakta, hogy hogy történt szerinte az eset, ami nagyon meggyőző. És a vicc az egészben, vagy hát a kellemetlen az egészben, hogy az Óbri család másik két tagja követhette valószínűleg a gyilkosságot, és megpróbálják megpróbálták sikeresen rákennie a harmadik tagjára a családnak. Tehát összefoglalva te azt mondod, hogy nagyon érdekesen lehet a dokumentumsorozatot elegyíteni az internet világával, mert egy él impulzus sorozatot lehet hozzárakni egy ilyen már lezártnak is tekintető Igen. történethez, és ez önmagában is új, izgalmas. Az eset is izgalmas? Devonó. Az eset is hihetetlenül ö, izgalmas, hogy hogy kerül be egy, egy valószínűleg ártatlan ember egy állami ö, gépezetbe, ahonnan nem tud kimászni sehogy sem, mert, mi, mi, mert az idő után az állam már kénytelen a saját igazát nézni, és nem ismeri el, hogy elszúrt valamit, egy ezután, hogy 36 millió dollár már leültettük egyszer, már 18 évet ült, most megint megvádoltuk, most akkor nem bűnös. Tehát ez már nem lehet úgy jön, hogy jó rendbe vált menjen. Hát elszúrtuk megint. Tehát magyarán ez is, ez is nánk izgalmas. A másik pedig az, hogy, a, hogy egyrészt csináltak be egy izgalmas dokumentumfilmet, ami utána lejön a képernyőről és beköltözik a valóságomba, és ott látom a Twitter üzeneteket, és izgulok, hogy éppen mi fog következni. De nem a kiferszáda életért, uh, hanem, hanem egy valódi személy éppen történő dolgokért. Ez az ha hm, végignézzük az összefüggéseket mert ugye... Van egy valódi történet a valóságban, és ez a valóság, ez beköltözik egy olyan környezetbe, a média világába, amelyekről azt szoktuk meg, hogy ott fikció van, és az, ha meg nem fikció, akkor meg szórakoztató, és az sem olyan, mint az igazi valóság. Volt, ott is minden meg van rendezve, és mégis a tényszerű valóság zajlik, és amikor egy etapját ennek bemutatják, akkor kilépünk a valóságba, hiszen már nem megrendezett a dolog, hanem zajlanak a dolgok a filmen kívül is, Amit a valóságról készítettek. Tehát ez a dokurai nek a, a kicsit hosszan elmondott ö, ö, ö, definíciója volt, amit most hallottunk tőle, a, a mindenféle példával alátámasztva. Nagyon érdekes van még a dolog. annyi, hogy második évadja is legyen a sorozatnak? Már van. van. Tehát az első évad az ott ért véget, hogy kiengedték a börtönből, majd megint megvádolták, majd ö, ö, zajlott a tárgyalása, és el is És a következő meg arról szól, hogy hogyan próbálják ebből a második Életből kihozni a, a srácot. És a mai napig nem tudja senki, hogy valóban ártatlan vagy nem ártatlan. Viszont az annyival kiegészíteném, amit még az Oli mondott, hogy, hogy és ezek a Twitter üzenetek és a hozzá kapcsolódó történetek, be egy csomó szakértő is megjelenik. Tehát föltüntek olyan szakértők, akik egyébként otthon ültek volna, és nem is tudták volna, hogy van ez az ügy, megszólaltak en, emiatt, a sorozat miatt egyébként, amiatt az adott állam nagyon mérges volt a Netflixre, mert ugye így, gyakorlatilag az egész világ megtudta, hogy ott mi, mi történik. Emiatt megjelent olyan tanúk is, akik azelőtt nem jelentkeztek, akiknek az ártatlanság miatt ugye megszólalt a is,meretük hogy valamit kellene itt csinálni. Marha izgalmas! most mindenkinek ajánlom, hogy mélyedjen a sorozatban, nagyon izgi a történet. És bizonyíték arra, hogy a valóság a legjobb szappanopera szerző Hát, hát, hát, ez ennél jobb drámát el nem tudok képzelni. Köszönjük szépen az élmény beszámolót keleti Artúrnak. Eddig tartott a mai posztmodem. Legközelebb két hét múlva jelentkezünk, ahogy szoktunk. Köszönöm szépen a résztvételt keleti Artúrnak, Bódizoltának, és búcsúzom Szilányi Árpádot hallották és látták. Viszont viszontlátása.